Съзвучно движение 36-та лекция от учителя, държана пред общия окултен клас, на 1 юни 1927 година в София. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. Размишление. За следния път пишете върху темата «Най-лесният въпрос – живота». Изпейте упражненията «Духът Божий» и «Блага дума на устата». Сега ще ви задам въпроса «С какво е важно да се занимава човек?» С себе си или с хората? С себе си. Някои хора се занимават само с единия си пръст. Единият пръст още не представлява целият човек. Други пък се занимават само с окото си или с окото си, или с ръката си, или с врата си и т.н. Всичко това са само части от тялото. Това не е целият човек. Да се занимаваш с себе си, аз разбирам да се занимаваш с целокупния човек. Като наблюдавате проявите в природата, виждате, че прави линии в нея не съществуват. В природата съществуват главно криви и щупени линии. Тъй както хората си представят правата линия, такава права линия в природата не съществува. Обаче тя е основа на всички останали линии. Правата линия е най-късото разстояние между две точки. Следователно, тя е невидима и с най-силен микроскоп не може да се види. Пътят, разстоянието между два атома или между два иона е толкова малко, че е равно почти на точка. Някой го представят като малка, светла, права линия. Съвременната физика се занимава с светлината, с топлината и сред още отдели. Как се образува топлината? Чрез триене на телата. Как се образува светлината? Чрез горене на телата. Ако за образуването на топлината е нужно две тела да се трият или да се търкат. Защо тогава казвате, че е лошо, когато двама души на физическия или на духовния свят се търкат в отношенията си. Какво лошо има в търкането? Когато два предмета се търкат и между тях се образува топлина, това показва, че между тях по-рано е съществувал студ. Щом се образува топлина, всички се радват. Както се радвате за образуваната топлина при търкането на два предмета, така трябва да се радвате и за търкането между двама души. Не е лошо, че двама души се търкат. Но лошо е, когато при това търкане не се образува топлина и светлина. Всяко търкане, което произвежда топлина и светлина, то е добро природата съществува постоянно търкане. В българският език е станало смешение между думите търкане и триене. Търкането е процес, който не произвежда нито топлина, нито светлина. В този смисъл, търкането е произволен процес. Триенето обаче произвежда и топлина, и светлина. И наистина, когато търкат, боледува когато трият, оздравява. Представете си, че правата линия AB изразява известно ваше състояние. В тази линия се съдържат условия за проява на вашето състояние. От средата на тази линия надолу слиза перпендикуляр, който се опира в точка C, която представлява дадено желание. Това желание оказва известен напор или налягане върху състоянието, изразено с правата АБ. Търкане ли предизвиква това напрежение или триене? Когато напрежението е нагоре, както става в природата, например, при образуването на топлината, имаме процес на триене, т.е. на сближаване между две тела. Триенето може да става между 2, 3, 4 и повече частици, но важното е, че тези частици се движат в успоредни посоки, но в две противоположни направления. Това движение е правилно и при него еднакво се засягат всички частици на движещите се тела. Триенето между частиците на телата става постепенно, при което образуваната топлина толкова се увеличава, че телата или едното от тях, което е способно да гори, се запалва. При това положение имаме процес горене. Триенето се извършва и между клетките на растенията. Те трябва много пъти да се трият, докато се образува между тях нужната топлина. Триенето трябва да става деликатно, внимателно и то така, че да не става притриване. Претриването подразбира търкане, а триенето е правилен съзнателен процес, който върви в паралел с растенето защото дойдете ли до понятията, вие трябва да ги различавате в психическо отношение според резултатите, които те произвеждат. И думите в речта се подчиняват на известни психологически закони. Следователно, ако една дума е граматически правилно поставена, логически правилно изразена, а не е съгласна с Божиите закони, тя е в състояние да наруши мира на човека, вследствие на което той изгубва своята топлина и светлина. Всяка дума, която не е съгласна с божествените закони, произвежда мрак и тъмнина в съзнанието на човек. Сега аз говоря върху практически въпроси, които всеки момент можете да опитате. Всички сте забелязали, например, какви пресичания стават в мисълта на човек. Започвате да говорите нещо, но без да мислите много, кажете някое дума не на място и веднага мисълта ви се прекъсва. Защо? Станало е някакво нарушение в божествения свят. Когато съзнанието на човека е будно, той всякога ще нарежда своята мисъл и своята реч – според божествените закони. Тогава нито мисълта му ще се прекъсва, нито говорът му ще бъде дисхармоничен. При това положение човек може да изпадне в друга крайност и да каже «С чужди мисли не искам да се занимавам, даже и божествени да са». И това е добре. Какво по-хубаво от това да бъде човек самостоятелен, т.е. да бъде свободен? Но той трябва да знае кои мисли са чужди и кои негови. Всички мисли, които произвеждат търкане, са чужди. Всички уния мисли, които произвеждат в човека светлина и топлина, са божествени, т.е. негови. Като казвам, че са негови, имам предвид божественото в човека. Топлината пък трябва да се превърне в светлина. Светлината трябва да се превърне в чувство, а чувството – в мисъл. Това показва, че триенето трябва постепенно да се усилва, за да се превръща във все по-високи процеси. Триенето произвежда топлина, топлината – светлина, светлината – чувстване, а чувстването – мислене. След мисълта има още по-високи прояви. Важно е, че процесите трябва да бъдат непреривни. Всеки процес приготвя материали, с които човек може да работи. И тъй. Ще знаете, че топлината, светлината, чувствата и мислите са условия и материали, с които човек трябва да работи. Както алхимикът работи в своята лаборатория, а домакинята в своята кухня. Според мене и домакинята е ученичка. В това отношение думат е научна лаборатория. Мъжът и жената са студенти, които следват виша наука в домашната лаборатория, т.е. дума. Като стане от леглото си, първата работа на жената е да запали огъня в камината и да тури на него тенжера с вода, Тоест колба или реторта, в която последователно ще прибавя елементите, нужни за известна реакция. Елементите, с които извършва алхимическите процеси, са лук, чесън, сол, шерен, червен пипер, боб, картофи, домати и т.н. Тя нарязва лука на дребно, тура го в тенджерата, прибавя към него 2-3 лъжици масло и започва да мери, да размерва колко вода трябва, колко зеленчуките и нататък. После следи за огъня, като то го усилва, то го отслабва. След 2 три часа реакцията е свършена и домакинята си въздъхва спокойно, като казва Приготвих обеда. Като говоря по този начин, вие се смеете. Няма нищо смешно в това. Днес жените готвят механически, не знаят колко сериозна и важна работа е готвенето Те не са научили още свойствата на лука, не знаят защо го турят в яденето. Ако запитате съвременната домакиня, защо туря лук в яденето, тя ще каже, че го туря за вкус. Това не е наука. Лукът има съвсем друго предназначение – той е елемент с определени свойства, необходими за организма. Маслото също така има свое предназначение в готвенето, а не само това, че яденето трябвало да бъде мазничко. И водата има свое дълбоко предназначение в готвенето, което всяка домакиня трябва да изучи. Ако разбирате свойствата на водата, вие бихте могли да лекувате с нея всички болести. Има болести, които могат да се лекуват само с една капка вода, други с две капки, трети с три или с повече капки. Ако вземете 10 капки вода, те произвеждат съвсем друг резултат. Всичко това е строго определено в природата, но човек трябва да познава тази наука. Водата, с която ще лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста. Това може да се изпита с език. Значи, езикът на човека трябва да бъде толкова чувствителен, че да различава качествата на водата. За тази цел човек трябва да прави опити, да ходи по планините, да пие вода от чисти извори и после да сравнява различните води, да изработи тънък усет на различаване. Човек не трябва да се обленява, но трябва да прави опити и изследвания. Той трябва винаги да пие чиста вода. Ако пие нечиста вода, той греши против себе си. Ако днес, утре пие нечиста вода, няма да забележи как ще поквари съзнанието си. Не, чистота се изиска от човек. Той трябва да търси начини за пречистване на водата. Дали ще я пресежда през камък, дали ще я пречиства с типца или по друг, някакъв начин не е важно, но нечиста вода по никой начин не трябва да пие. Това значи умен човек. Казвате, нали Бог всичко може да направи? И да пием нечиста вода, той пак може да ни запази от болести. Казано е в писанието. Не изкушавайте Господа! Защо трябва да пиете нечиста вода, когато Бог е изпратил на земята чиста вода, като я е прекарал през ред дезинфектори? Водата, която иде от далечни места на пространството, минава през светлина, през топлина, през електричество, като същевременно се озонира и магнетизира. След това тя минава през ред земни пластове, дето се филтрира. И тъй, пречистена, дохожда до човек. След всичко това, трябва ли човек да пие нечиста вода? Не. Той трябва да пие само такава вода, каквато природата му е предложила със свойства, каквито тя е създала. Не пие ли такава вода? Той непременно ще боледува. Казвате, де ще намерим такава вода? Ние нямаме време да търсим, нямаме благоприятни условия. За окултният ученик, всякога има време. Всякога условията са благоприятни. Щом тръгне за вода, той трябва да знае де има вода и след колко време може да намери. В движението си водата се подчинява на известни природни закони, тя не тече произволно. Някога се управлява от електричеството, някога от магнетизма. И ще видите, че на места водата отива на големи дълбочини, а някъде тече на плитки места. В Смисълта си човек може да намери да има чиста вода и да я изтегли на повърхността. Искате ли да направя този опит? Не за другите не правя опити. За себе си правя опита. Когато пожелая, но ощом съм с други и жаден да съм, но се с жаждата. Не опита не показвам. Защо? Всеки сам трябва да дойде до това положение. Ако някой успее да ме види сам, когато правя този опит, то вече е друг въпрос. Той печели. Но иначе съзнателно. Никога няма да направя този опит пред хората. Той е духовен опит, който изисква специални условия. Това е наука, това е изкуство, което може да се предаде само на онзи, който искрено е доказал, че обича това изкуство и е готов с любов и безкористие да му служи. Ако дойда при вас да ме научите да готвя Боб, вие трябва да предадете изкуството си, само след като се уверите, че наистина аз обичам Боб. Готвачът може да предаде изкуството си само на Онзи, който истински го цени. Музикантът има особени парчета, които свири само за себе си и на никого не ги съобщава. Художникът рисува особени картини само за себе си, които на никого не показва. Няма човек в света, който да не е скрил от другите нещо красиво в себе си. И така трябва да бъде. В красивото, което човек понякога крие и от себе си, се съдържат всички възможности за постижение. И тъй. Като казвате, че Бог всичко може да направи, това е вярно. Въпросът е обаче, какво Вие можете да направите? Ако заради мене Бог всичко може да направи, това е шеславие, с което искате да покажете, че Бог е особено, с особено благоволение към Вас и е готов специално да Ви услугва. Не, в мене този въпрос е поставен другояче. Аз си казвам, слушай, приятелю, ти трябва да се впрегнеш на работа и да служиш на Бога. А знае какво Бог, моя баща, може да направи за мен, но важно е да се изпитам сам, да видя аз какво мога да направя за Господа. Бог всичко ми е дал даром, но важно е. Какво аз мога да направя за него? И тъй. Търкането трябва да се превърне в триене. В какво трябва да се превърне топлината? В приятно, красиво чувство. В какво трябва да се превърне светлината? В светла, красива мисъл. Като знаете това, при всяка среща с човека вие трябва да си задавате въпроса Защо сте се срещнали? Какво трябва да дадете на този човек и какво той трябва да ви даде? Иначе тази среща би била безпредметна. Всяка среща с човека предвижда известни допирни точки с него. Представете си, че вие следвате в странство и по един специален куриер получавате от баща си писмо. Този човек дохожда при вас и ви пита, вие ли сте сина на едикого си. Вие го посрещате любесно, разговаряте се с него и между вас се създава връзка. Тогава вие написвате на баща си писмо и го изпращате по същия куриер. Чрез тези писма между сина и бащата се образуват отношения на триене. Двете писма са в успоредна посока, противоположни едно на друго, но хармонични. Тези отношения вървят по един вътрешен закон на съзнанието. Ако човек знае на кое място в съзнанието е поставена всяка негова мисъл или всяка негова проява, той се е домогнал до известна философия. Например, Можете ли да кажете на кое място в съзнанието седи доброто? Ако е за теория, много нещо можете да кажете, но важно е да кажете това, което сте опитали. Добрият ученик има един белек на устните си, по който се познава неговата добрина. Също такъв белек има и в съзнанието си, но трябва да се знае мястото на този белек. У някои хора този белек на устните отсъства. Сега, ако продължавам да говоря по този въпрос, ще се объркате, защото вие слагате всичко на лична почва. Личното пък представлява физическата страна на въпроса. Докато живеете по физически начин, постъпките ви никога няма да бъдат свързани. Също така и мислите и чувствата ви няма да бъдат свързани. Въпреки това, вие се стремите към съвършенство. Има хора обаче и в мислите, и в чувствата, и в постъпките на които има единство. Те са свързани в нещо цяло, стройно и хармонично. Движенията им също така са пластични, хармонични. Това говори за здрав човек. Само здравите се отличават с такава пластичност и хармония в движенията. Всички кости и мускули в него са в движение. В това движение има красота. И наистина, красотата се проявява чрез движение. Който иска да бъде външно красив, той ще изгуби и тази красота, която има. Красотата е се създава сама по себе си, по известни вътрешни закони, а не по желание на човек. Колкото и да желая да стане красив, ако не работи върху себе си, човек никога няма да стане красив. Колкото повече мислите и се безпокоите за някои неща, толкова по-лесно ще ги изгубите. Например, Научите едно стихотворение на Исус, но веднага ви мине мисълта: Ами ако го забравя, щом се усъмните в паметта си, ще забравите стихотворението. Вие не трябва да се съмнявате в паметта си. Паметливия човек никога не се съмнява в паметта си и затова не я губи. Напротив, той всякога уповава на нея. От толкова години насам вие следвате школата Слушате, какво ви се преподава, но не прилагате. Словото, което ви се предава, трябва да се приложи на опит, ако искате да се ползвате от него. Иначе ще слушате без да разбирате. Да се утешава само човек, това още не е наукът. Да се говори на болния, че ще оздравее, без да се забелязва някакво подобрение, това са прасни думи само, които не помагат. Като отида при болния, няма да говоря нищо за болестта му, но ще извади от джоба си едно малко шишенце с течност, ще взема от нея върха на една игла и ще туре иглата на езика на болния, като го накарам да глътне тази малка капчица от течността. На втория ден ще топна два пъти си глата в същата течност и ще я масна на езика на болния. На третия ден ще топня иглата три пъти в течността и така ще правя в продължение на 10 дена. На десетия ден болния ще стане от леглото си и ще бъде напълно здрав. До това време няма да го слушам да разправя, че това или онова не може да направи. Най-лесно се лекува болният по вътрешен път, а не външно, като му се говори или като се утешава. Като слушате, че ви говоря така, мислите, че всичко сте разбрали. Ако сте разбрали всичко, тогава трябва да знаете, защо човек в раменете си и в бедрата, т.е. в таза е по-широк, отколкото в кръст. Отдавна е трябвало да си отговорите на този въпрос. Ако до сега не сте си го много сте закъснели. Ако речете да се справите по този въпрос с сегашната анатомия, тя няма да ви задоволи. Тя е останала назад от новите обяснения по този въпрос. Затова, ако искате да се домогнете до положителни знания, вие трябва да търсите нови начини за изучаване на себе си, на своя организъм. Ако искате да си отговорите положително на този въпрос, ще наблюдавате хора с различни рамене, ще изучавате характера им и след дълги наблюдения ще извадите известни заключения. Например, първо ще изучите характера на около 100 души, които имат рамене с форма А, показана на чертежа. После ще изучавате характера на други 100 души, които имат рамене с форма Б. И най-после на още 100 души, които имат рамене с форма С. Правете тези наблюдения през свободното си време, когато нямате друга работа. Вместо да се търкате помежду си, по-добре правете научни наблюдения. Има случаи, когато човек трябва да е широки рамене. Широки рамене имат повечето мъже, отколкото жени. Жените имат кръгли рамене. Мъжът е широк в раменете, тесен в бедрата, а жената обратно. Тясна в раменете, широка в бедрата. От тук вадим следния закон. Мъжът е силен в духовния свят, а жената в физически. И наистина. Ако дадете на мъжа много работа в духовния свят, той ще издържи. Ако същата работа дадете на жената, тя няма да издържи. Обратно. Ако на жената дадете много работа на физическия свят, тя ще издържи. Ако същата работа дадете на мъжа, той няма да издържи. Аз ватя това заключение от формата на раменете и бедрата на човека, без да взимам в внимание какво знаете вие по този въпрос. Според вас е точно обратното. Мъжът е силен на физическия свят, а жената в духовния. Защо вашите знания и моите изводи не съвпадат? върху това няма да се спирам сега. Представете си, че главата на един човек е дълга 17 до 21 см, а мозъкът му има 15 см широчина и 17 см височина. Какво показва това? Колкото по-широк е мозъкът на човека, толкова по-голяма е неговата издръжливост на физическия свят. Широчината на мозъка отговаря на широчината на бедрата в жената. Дължината на мозъка отговаря на раменете в мъжа. Значи мъжете са дългоглави, а жените широкоглави. Хора с широки рамене са мъже, безразлично дали са в женска или в мъжка форма. Жена с широки рамене е повече мъж, отколкото жена. Мъж с широки бедра е повече жена, отколкото мъж. Така си ти въпросът, когато се произнасяме за него според законите на природата, а не според формата на нещата. Природните закони ще ни служат за мярка на нещата и всяко нещо, което е вън от тази мярка е отклонение от нея. По степента на отклонение ще съдим и за причините на това отклонение от закона. Вие трябва да изучавате и носа си. Например, някои хора имат малка гърбавина на носа си. Коя е причината за тази гърбавина? Като изучавате характера си, ще се домогнете до причината на тази малка гърбавина върху носа. Всяка форма на носа, всяко най-малко отклонение от нормата, оказва влияние върху характера на човека. Нос, който е малко увиснал надолу, говори за човек с песимистичен характер. Този човек не се е интересувал до това, което става около него. Кой какво казал, какво направил, това той не чува и не вижда. Нос, който е малко вирнат нагоре, говори и за любопитен човек. Този човек иска да знае всичко, каквото става около него. Всичко външно привлича вниманието ми вниманието му. Неговите прозорци са отворени и той приема много впечатление отвън. Когато ноздрите на носа у някой човек са много отворени, той е особено чувствителен към любовта. Щом стане дума за любов, ноздрите му започват да трептят. Когато ноздрите са стеснени, този човек не чува даже, че около него се говори за любов. Всички хора наоколо му говорят и горят от любовта, а той не иска и да знае даже. Когато носът при гърбавината е широк, такъв човек има хубави възприятия. Не е, лош човек, не е лошо човек да възприема отвън впечатление. Добре би било ако всяка частица от тялото на човека бъде тъй чувствителна, че да възприема красиви впечатления от небето, от земята, от растенията, от животните и т.н. Човек трябва да бъде проводник на Божиите блага, безразлично от де и да те, дали от небето или от земята. Каквото минава през пространството, трябва да се предава чрез човек. Той ще задържи за себе си онова, което е нужно за него, и след като си услужи, ще го пусне пак да тече. Не може и не трябва да се спира божествената енергия. Тя непрестанно трябва да тече. Така става със здравия човек. Здрав човек е онзи, през когото божествените енергии текат правилно. Да се върнем към въпроса за търкането и триенето. Търкането трябва да се превърне в триене. За да се приустанови триенето, то трябва да се превърне в топлина. Ако искате да получите светлина, трябва да, продължаване... да продължавате триенето до тогава, докато образуваната топлина стане толкова голяма, че едно от телата се запали и почне да свети. Горенето, светлината, създава разположение на духа. Ако тази светлина продължава да се развива, тя създава приятни чувства, значи чувства не се явява. Когато горенето е пълно, светлината е приятна и в този род чувства няма дим, няма пуше. И най-после приятните, красиви чувства – трябва да се превърнат в мисъл. Щом мисълта дойде, явява се истинският човек, който разполага с условията на живота и може вече да гради. Този човек може да се нарече алхимик, защото знае, де се намира еликсирът на живота, може да го получи и да се ползва от него. Той знае колко капки са нужни на човека от този еликсир, за да добие безсмъртието. От божествено гледище, когато човек преживява в съзнанието си, било колебание, съмнение, мрак, всичко това са уроци за него. Те са предвидени от невидимия свят. Всички изпитания и страдания, които човек минава, също така са неизбежни уроци за него. Всяка грешка, която човек прави, се дължи на неправилни възприятия. Ако възприятията в него са правилни, щом се натъкне на някакво отрицателно състояние, той веднага ще влезе в своята лаборатория, ще капне няколко капчици върху състоянието си и то веднага ще се измени. Някой се оплаква, че е сирома, че сиромашията го нападнала много. Що е сиромашия? Сиромашията не е нищо друго, освен положение, в което човек желае това-онова и ако в даден момент не може да го постигне, той започва да мисли, че е сирома. Хората мислят, че нямат условия да учат, да се развиват, че нямат пари, че не са здрави и и нататък. Ако мислите по този начин, вие ще започнете да вярвате, че е така, и ще казвате, че сте сиромаси. Всички хора трябва да разберат, че причината за тяхната сиромашия се крие в тяхното съзнание. Елементите, които са им нужни в даден момент, отсъстват от тяхното съзнание, т.е. от лабораторията на тяхното съзнание. Какво трябва да направят тогава? трябва да заемат тези елементи от лабораторията на друго съзнание и като си свършат работата с тях да ги върнат назад. Човек трябва да знае, че не е роден нито си румах, нито богат. Човек се ражда с всички възможности, възможности в себе си да бъде богат. Това не се отнася за обикновения човек. Обикновения човек не се ражда с всички възможности на гения, но той се ражда с такива възможности, с които при формата, която му е дадена, може правилно да расте и да се развива. Съзнанието на обикновения човек има ред възможности и условия, при които той може да прогресира. В този смисъл питам, какво нещо е водата? Условие за какво? За разтваряне на твърдите тела и по този начин да ги прави годни за възприемане. Какво нещо е въздухът? Условие. За какво? За горенето, за поддържане на живота. Без въздух нито горенето може да става, нито животът може да се поддържа. И тогава вие можете да направите аналогия между водата и чувствата от една страна и между въздуха и мислите на човека от друга страна и по този начин можете да се домогнете до един алхимически начин на работа. Някой заболява от ревматизъм и почва да търси лекари да го лекуват. И това е добре. Но преди да се обърне към лекарите, нека се върне към миналото на своя живот и проследи причините на заболяването си. Той ще види, че когато дядо му е бил на 60 години, заболял също от ревматизъм. После ще види, че баба му, която е била, когато е била на 50 години, и тя заболяла също от ревматизъм. И най-после, че и майка му, когато била на 45 години, заболяла от същата болест. И днес, според линията, по която той върви, мъжка или женска, на същата възраст наследява същата болест. Като намерите причината на вашия ревматизъм, по обратен път ще се върнете към онова време, когато баба ви, например, е заболява и ще търсите причината за нейното заболяване. Ще видите, че причината се крие в някакви неправилни мисли или чувства – които ще гледате чрез внушение да отстраните от вашето подсъзнание. Щом се освободите от тия мисли и чувства и ревматизма ще изчезне. Като се лекувате, вие трябва да употребявате някои магически формули и то през времето, когато луната се празни. Например, някой страда от ставен ревматизъм, Нека направи следния опит. Да вземе половин килограм сол на бучки, морска или каменна, и в един съд с чиста изворна вода да туря всеки ден по една бучка от тази сол. Ще стане рано. Преди изгрева на слънцето, ще тури бучката сол във водата и ще каже. Както солта се разтопява във водата, така да се стопи, т.е. да изчезне моя ставен ревматизъм. Ако не мине веднага, ще трябва този опит цели две седмици да се прави, докато Луната се празна. Ако и след това ревматизмат не си отиде, нека направи същия опит при залязване на Слънцето или вечер при Луна. Като прави опита, ще гледа никой да не го вижда и на никого да не разправя, докато не получи резултат. Някой може да употреби четвърт килограм сол и болестта му да мине. Друг може да употреби половин килограм, трети, един или два. Важно е човек да постоянства, докато оздравее. Ще кажете, че това са заблуждения и суеверия. Питам. Когато лекарят прегледа болния и му препоръча употребата на всеки два часа, например, по пет капки от някакво лекарство... Това не е ли суеверие? Болният взема шишенцето и внимателно сипва капка по капка в лъжицата, гледа да не сипе нито капка повече. Когато взема лекарства, болният свещено действа, а когато му се препоръчва един окултен метод, това било заблуждение и суеверие. Не е заблуждение това, но този метод е мъчен за приложение. Знаете ли каква точност, какво постоянство се изисква? Знаете ли как се топи един килограм сол? Вяра, усилие се иска за това. Ако човек един път закъснее с една минута от определеното време, опитът му пропада и отново трябва да го започне. Същия метод се отнася и до развиване на известни добродетели в човек. Да живееш добре, това е цяла алхимия. Колко години трябва да работи човек върху себе си, за да развие някои добри качества? Богатство са добрите качества, т.е. добродетелите в човека, заради което заслужава си да се работи. Какво по-хубаво от това да бъде човек милосърден, добър, кротък, въздържан? Милостивият човек не може да бъде сиромах, въздържаният човек не може да бъде слаб. Казват за някого, че е нетърпелив. Как познавате търпеливия и как нетърпеливия човек? Ако някой като гледа как убиват човека, може да издържи търпение ли е това? Ако някой гледа пред очите му да убиват човек и той се застъпва за него, нетърпение ли е това? Търпеливия човек се познава в моменти, когато му вземат онова, което той е обичал и за което се е приготвил. Например, някой човек работил цял ден, уморил си и като се върне в дома си, на вечеря се и легне да спи. Так му заспива, дохожда един негов приятел, сяда до леглото му и почва да му разправя някаква дълга и скучна история. Ако може да го изслуша без да се раздразни, този човек е търпелив. Или представете си, че някой е гладен и сяда да яде. В това време отвън дохожда един негов познат и започне да яде от яденето. Ако първият остане спокоен и отстъпи яденето си на своя познат, той е търпелив човек. Само умният човек може да бъде търпелив. Той е от обикновенните условия в живот. Много са случаите в ежедневния живот, при които може да се изпита търпението на човек. Търпеливият е предвидлив. Когато иска да се освободи от слушането на някаква дълга история, отказано речено от оплаквания, той излиза няколко минути по-рано от времето, когато гостът ще дойде и отива да се разходи. Търпеливият човек е способен на жертви. При такъв човек се готви да дойде един негов познат с цял да го подкупи с нещо. Първият знае, че тази среща ще бъде в 10 часа. За да не се натъкне на неприятности, предпочита да харчи средства да замине някъде, но да се освободи от предстоящата среща. Той си купува билет и заминава за От тук вадя заключение. Хора, които обичат да пътуват често, бягат от своите познати, не искат да се срещат с тях, да не би да ги подкупят. Който не пътува често в странство, той е свободен вече от тези изкушения. Няма защо да го подкупват. Окултният ученик трябва да работи, да размишлява, да развива в себе си уния качества, с които да решава задачите на своя живот. Дойде му едно страдание, той трябва да мисли върху него ден, два, три, докато се свърши с невидимия свят и се справи с това страдание. Иначе той ще събира една след друга неразрешени задачи и животът му ще свърши пак с неразрешени задачи. Не, има задачи в живота на ученика, които той непременно трябва да реши. Ама не съм търпелив. Ще решиш задачата на търпението. Не съм милосърден. Ще развиеш милосърдието си. Нямам любов. Ще работиш, докато развиеш любовта в себе си. Това са задачи, които ученикът непременно трябва да разреши. Щом ги разреши, той ще се домогне до тези принципи, до тези сили, които действат в духовния свят, както и в човешкото съзнание. Като ученици, вие навлизате в област, която мъчно се работи, но достатъчно, достатъчно е да имате желание да постигнете нещо, за да преодолеете всички мъчнотии. При това всяко желание е постижимо, ако се прилагат за него божествени методи. Човек може да има много желания, не само едно, но тие желания са свързани едно за друго, като хълки на някоя верига. Така са свързани и удовете в човешкия организъм. Първата хълка в човешкия организъм е главата. Следователно. За да реализира едно свое желание или една своя мисъл, човек трябва да прекара през ума или през сърцето си всички мисли и желания, свързани с главната мисъл, която предстои да реализира. Всяка мисъл представлява кръг от възможности. Тие кръгове трябва да се свържат в едно цяло с кръга на главната мисъл. И когато между всички кръгове има единство, тогава само главната мисъл ще може да се реализира. Тъй, защото реализирането на една мисъл или на едно желание представлява от себе си дълъг процес на свързване. Какво се свързва при този процес? Кръгове се свързват. И тъй. Не се обесърчавайте, когато не можете да постигнете някое свое желание. Могат да минат 2, 3, 5, 10 години. Вие постоянствайте. Някога може да мине цял живот и пак да не се реализира желанието ви. Едно трябва да знаете. Кога и да е, желанието ви ще се реализира. Ако по един начин не успеете, отпитайте повтори, втори, по трети и нататък. За реализиране на мислите съществува следния закон. В 10 години дадена мисъл се реализира в положителна степен, т.е. тогава тя се посажда, израства и приема известна форма. През другите 10 години тя се реализира в отрицателен смисъл, т.е. дава плот. Следните 10 години отново се посажда, после пак дава плотите и нададе. Ние казваме, че мисълта се е реализирала само след като видим нейния плод. Обаче плодове дават само положителните мисли. Затова именно в Писанието е казано, че човек трябва да расте и да се развива правилно, да приема божествена форма и тогава да даде плодове, които да отговарят на божествения свят. Това значи Божествения Дух да работи в човека, за да даде условия на дървото на живота, да расте и да се развива в него. Да даде своите плодове. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословенo името му. 36-та лекция от учителя Държана Предобщи окултен клас на 1 юни 1927 година в София.